обережно поцікавився директор. Тільки йому, та й то зрідка, дозволялося називати її скороченим «Лана», не побоюючись пекучого погляду ззовні нібито м'яких, як оксамит сірих очей. Усі інші називали її «Світланою», якщо, звісно, не мали наміру зіпсувати з нею стосунків. А втім, такого наміру, крім Грицька, тут не плекав ніхто. Чи принаймні ніхто не наважувався декларувати його в голос. Є, ваш виклик застав мене за підписом дворічного контракту з Острайхфарм на постачання нашого нового антибіотика, вплив якого як алергену максимально знижений, і на використання якого в нас ще немає дозволу мінздраву, сухо розсміявся Григорій. Світлана гідно промовчала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 відкриваючи для огляду струнки стегна. А в роті у Григорія пересохло. Погляд, спрямований на дівчину, був заздрісним і хтивим водночас. «І як ти тільки не мерзнеш?» Пошепка, щоб не почув директор, запитав він. «На дворі плюс один, злива і волога, а на тобі шовковий костюм. Не боїся дещо застудити?» «Якщо ти не застудив язика, плескаючи ним безупину. Теж доволі тихо, але не опустившись до шепотіння, відказала вона. «То мені за мої мідні яйця нічого й боятися». Грицько замовк. Виявляється, Світлані відомо, що про неї кажуть на фірмі. І це, судячи з усього, її не обходить. Недівка, танк, предомати, заплющивши очі, і не дивиться, що там тріщить під чобітьми. «Гілки чи голови?» «Що ж, колись це їй неодмінно відділяться!» «Штучні перепони?» – бубонів тим часом директор. «Ми як найбільший на Україні виробник ліків, контракти з Польщею, Угорщина, Чехія, Австрія, Німеччина, Росія, а половина України – стратегічний ринок збуту. Хто поїде у відрядження до Львова?» «До Львова?» Грицько пересмикнув плачима, ніби від холоду. «Тільки не я». «По моєму?» – крізь зуби процідила Світлана. «Тебе ще ніхто туди не посилає». «І слава Богу, вони там усі схиблені націоналісти і ненавидять російську мову». «Яке паскудство!» – підхопила дівчина. «Таке враження, наче вони українці». А на твоєму місці я б посоромилась привселюдно зізнаватися в тому, що ти – манкурт. Хочи рідну мову, грицю, я десь чула, що навіть мавпу можна навчити кільком словам. а В тебе є шанс. Григорій сціпив зуби і порахував до десяти, щоб трохи заспокоїтись. Скандал – це останнє, що йому зараз потрібно. Тим більше із з директорською улюбленицею. Витримка і малодушність. Різні речі, підбадьорював він себе. Різні речі, різні. І він не буде сперечатися з історичною фригідною сучкою. Не хоче, подумки констатувала дівчина, на всі зуби усміхаючись генеральному директору. Грицько не хоче вчити ніякої мови. В нього і російська кульгає на обидві ноги. А от її Світлану? Він хоче, як би не старався це приховати, хоче і ненавидить її за свої бажання. Та швидше на вербі вродять груші, ніж вона із власної волі опиниться на одному гектарі з цим покидьком, у якого очі розміром із шпилькову голівку, мозок, як у колібрі, і ніс вічно задертий до гори від неіснуючих перемог.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 Але Лана знала, що це лише данина ввічливості і хорошому ставленню до неї, його надії і певною мірою фаворитки. Накази, а попри всі запитальні знаки на кінці речення, це був саме наказ, обговоренню не підлягають. Та й чому б їй не розвіятись? Бачить небо, вона це заслужила».